Bai, hori da, hiru e, egunetan izango dugu, saskiter ditan e, kaleko lizan, e, lizan agusillan, kilean e, omabila elbudire de pues, enkiriadiz, dira e, Andriaken korobat, eta gero igandian, e, amaiduan, e, torriko da ondore abezuatza donostitikan. Uh -huh, ongi da, e, guagatuko dugu, martxoaren hogeian aldiz, biribilduko dezutela zikloa, eta hortan zuek ere parte hartzen buzutela, ez? Hori da, hori da. E, guan, e, zugu lausailo egingo, azkeneko urtetan beti lausailo egiten genuen, baina ladun batia badu bandak e, bere konzertu eta ordan ez genuen nahi egun behirian jarri. Ordan, hogeian egingo dugu beti bezala azkeneko konzertu gu. E, mm. Xartezkifaila, Andriak, eta e, gu loin, behar zainko loginazekin batera. Hmm, ongira, lehen da bizitko itzordua esan bezala bihar izango da, aipatu duzun emakumezko hau talde horrekin, e, kontzertu guztiak, saspiter dietan, e, aldezarreko e, parrokien izango bira, e, pentsatzen Olida. but, e, abez batzen konzertu lekurik egokiena belako? Lekurik egokiena gu beti dugu, gainen aurten gainera berezikin nola organoan e, konfundue, eh saiatugera ba importancia hondiaua ematen organoari uh -huh. eta orden konzertu de organo puzka bat edo, edo dena organoagin izango da. Mhm, uh -huh. ongi da. Eh gogartuko dueman aldiak konzertuak doainik direla baina ez ere organoa dela eta eh, kutxa bat ere egongo dela, ez? Borondate bateko oh, edo eh. Hori da, ba, ikusen duguna da, hombre, zorra dugula elizakin, beti utzitzen dugu han konzertak egiteko tokia, eta gainera organoa berez, e, importantia da guretzat, ba, instrumento bestela. Ordan saiatu gera, ba, laguntza hori, elizari eskaintza. E, abes batza eta zari garela, e, argi dago, eskoalde honetan hainbat eta hainbat abes batza batirela, zaletasuna badela, entzun eta abesteko ere, hori e, nabari da, e, kontzertuetan, nirendaren interesaren aldetik, edo... Ba, iundre, urteasko direia ja prestazio nari gerela hau eta orduan nola asko pasa diren baitare, pues e, beste urteetan hartu dutenak parte, bete pendiente botendire, orduan bada jende ertzen dena hurbiletik ba, zita honetara. Uh -huh. Eh, eski faia aguz bat zakantolatzen du, ezagite lagun asko behar dira gau guztia antolatzeko. Hombra, entolatzeko denbora asko bihar da, baina baina dugu denbora asko bihar da. Orduan, e, urterdi bat edo aurretik, hasitzen gera gauza mugitzen, koruak in egiten, hortan, e, jendazko gaude Hortan lania, baina bereziki anagetzala egiten du lan asko, hori ezan biharra dago ere, eta, gero, pues, antolatzeko azkenean edo zen konzertu abertzena, programak eta rolako gauzak, presentazioak, bada gauz asko antolatzeko baina bada, bada ere e, taldean balion jendia. Mm -hmm. Ongi da, momentu momentuz e, bailiz musika zikloaren lehen labiziko e, kontzertu geratzen gara, ipatu duzu emakumezko, emakumezko hotxe talde batekin dela, bihar saspiter dietan, haipatu bezala alde zarrean, e, nundik etorria aragoitik? Baiz, esan egon sepikan. <gum> ongida, ma horrekin geratzen gara momentu zander ribes esker eh? Ura negotegatik. Nada, esker eka xo eskeri. Zan ongida jo. Venga, augur.